Asemănatul s-a a Cerurilor, după care vom vedea ce neascultuitorul Cânta Evanghelie de astăzi. Într-o zi viților credincioși și nu de munt, a câteva zile în urmă, o tânără elevă de la liceu din Sibiu a venit la mănăstire și a spus, Părinte, vreau să stăm de vorbă fiindcă sunt într-o criză spirituală. Și am discutat cu ea. A spus, mă uit în jur și mă uit la tot ce se întâmplă și pare că nu mai găs... Haideți, iubiți lucrâncioși, încă astăzi suntem mai liberi un pic, ieri și așa multă lume, să stăm de vorbă un pic despre lucrul acesta, și anume despre împărăția lui Dumnezeu. Mulți dintre noi am prins în anii din urmă un tip și un fel de societate. Era vorba despre comunism. Vă duceți aminte atunci când Ceaușescu, de exemplu, strângea mare adunare națională și făcea cele congrese? Vă aduceți aminte ce fel de societate propovăduia el? Știți cum spunea? Vom ridica societatea socialistă, Republica Socialistă România, pe cele mai înalte cunile ale socialismului cum face ca această societate să ajungă într o epocă de aur? Dar niciodată, viitor credincioși, eu cel puțin, nu mi-aduc aminte, nu a definit ce înseamnă această epocă de aur. Cuvintele din care le spunea acest om și alții care erau de potrivă cu el, erau niște stereotipuri învățate de undeva. Poate ei credea un lucru acesta dar nu știau ce înseamnă acea epocă de aur. Așa au învățat de unde au învățat și îl întregii societăți. Cel mai crunt, viselor plâncius a fost că această societate era ateie. Și nu numai că era ateie, dar lupta împotriva lui Dumnezeu și împotriva credinței, oferindu-le în schimb oamenilor o bunăstare materială precară, și propădea lucrul acesta că această bunăstare va crește, dar nu spunea până când une și mai ales ce consecințe va avea acestea asupra omului. Le spunea oamenilor maturi, munciți, munciți și ar munciți pentru această societate. Le spunea tinerilor, învățați, învățați și ar învățați pentru această societate și atât. Am trecut împreună prin așa-numita revoluție. Deja se schimba societatea, se schimba un întreg sistem și au venit și ideile. Democrația, nu? Demon în limba greacă înseamnă popor, kratos înseamnă conducere. Și asta însemna o societate care nu mai era condusă de un dictator, ci o societate condusă de popor. Așa se propovăduia. Și ce se spune, iubiții lucrăincioși, și ce se spunea? La baza acestei societăți va sta economia, la baza acestei societăți va sta banul, producția, rentabilitatea. Iar în privința credinței, acești oameni de după Revoluție nu spuneau nimic, ci fiecare este liber să facă orice, dar totodată făceau astfel încât să se nască în sufletele oamenilor o altă religie și această religie din păcate nu era cea creștină. Această religie se bazează pe desrânare, se bazează pe goana după bani, se bazează pe lipsa de milă, se bazează viselor credincioși pe o individualitate și o invidia și o închiderea a persoanei în ea însăși, o comunicare cât mai slabă din punct de vedere sufletesc și cât mai intensă din punct de vedere a apălă și a vorbelor care nu au niciun conținut și nu îl hrănește pe om din punct de vedere sfârtește în primul rând cu nimic. Societate goală, care iată a ajuns și aceasta după 20 de ani într-un moment de criză. Acum, sau decât la timp, mari șefi de state de lume cu o altă societate. Aceasta poartă numele de noua ieră, noua societate. Analizând ce spuneau comuniștii, ne dăm seama că epoca de care vorbeau ei pur și simplu doar ca o idee este vorba de această nouă ieră care, iată, prinde contura. Ce stă la baza acestei noi ieri, iubiților credincioși? Stă o robie și o sclavie generală. Simțim lucrul acesta. Unii poate au studiat, au plecat urechea și la părinții duomnicești, au mai citit ceva din prorocii sau, dacă au studiat partea științifică și tehnologiile din ziua de astăzi, își dau seama că se concentrează o putere enormă în mâna unor oameni bogați din această lume. Puterea aceasta are la bază banii și tehnologia. Și simțim și vedem lucrul acesta și orice om de bun simț nu poate să contrazică acest lucru. Marele forțe ale armatei din lume sunt în mâna unor oameni pe care nu-i poți ști și nu-i poți judeca. Știința și știința de vârf este în mâna unor oameni pe care nu-i cunoaștem și nu știm unde a ajuns această știință. Din ceea ce învățăm în școli, în facultăți, ne dăm seama că ea este mult înainte a ceea ce învățăm, că sunt secrete. Și aceste secrete, și la aceste secrete, nu avem acces. Vedem, iubițelor și prin toate aceste lucruri ce se întâmplă în jur, în privința urmăririi fiscale, a înregistrării electronice, cifurile și microchipurile care se provodesc, simțim că deja societatea începe să alunice pe o pantasplazie. S-a mai întâmplat în istoria omenirii lucrul acesta și ne aducem aminte de marile imperii, și unul de, un exemplu de frunte rămâne Imperiul Roman. Ne aducem aminte cum, la un moment dat, Augustus Octavian, când a concentrat în mâna lui întreaga putere din stat, nu numai puterea de a conduce în sensul de a fi cel care este primul care dă legile și judecă, dar și puterea armată a concentrat-o mâna sa fiind primul care comanda armata, mai mult a ajuns chiar să se declare Pontifex Maximus, adică primul preot și slujitor în fața zeilor și mai mult decât atât, la un moment dat, când a strâns aceste puteri în mâna sa, s-a declarat că este Augustus, adică este întocmai cu zeii, adică este Zeu. Iubiților și este un principiu și o psihologie a imperiului. Când concentrez forță mult în mâna sau când se conștiențează în mâna unui singur om, bineînțeles că noi ne dăm seama că diavolul prinde pe acest om în gheara sa și instinctul acesta de dominație sădit de Dumnezeu lui Adam în rai este scăpat și devine o patimă a stăpânirii. Și patima aceasta a stăpânirii nu se reduce doar la oamenii care îi conduc din Imperiu, ci ajunge la un moment dat să se creadă el însuși ca fiind zeu la fiind Dumnezeu. Studiați, iubitilor credincioși, istoria și vedeți ce s-a întâmplat cu mari împărași și dictatori din lume. La un moment dat, singuri au început să se declare că sunt superiori, că sunt în tocmai zeilor, că sunt de la deasupra întregii Și avem, trebând concluzia din o istorie, avem cumva siguranța sau certitudinea că orice imperiu va sfârșit pentru un conducător care se va declara zeu și împărat. Dacă în schimb Imperiul Roman omul avea o libertate a sa de credință, o libertate imperioară, chiar dacă atunci când și-o manifesta, de multe ori în istoria acestui imperiu, era prigonit pentru credința sa, dar totuși avea o libertate a lui. Și omul simplu, din colțul îndepărtat al Imperiului se simțea liber. Ei astăzi, în credincioși, vedem că acest imperiu care se construiește cuprinde întreaga omenire de la cel mai mic care se naște într-o clipă până la ultimul om. Este un imperiu crunt care se construiește și bineînțeles cei sau cel în mâna care se va concentra întreaga putere la un moment dat se va declara Zeu și așa cum știm din istorie, va avea și pretenția ca oamenii să se închină Lui ca un zeu. Și știm din Sfânta Scriptură, din ultima carte și anume Apocalipsa, că acest Zeu care va concentra la sfârșit această putere se va numi Antichrist și va lupta pe față împotriva Lui Hristos. Iată ce societate și face. Și într-adevăr, iubiților și dai dreptate unui astfel de om care este dotat cu inteligență și cu puterea de a studia și a cunoaște, cel puțin lucrurile materiale, să ajungă la un moment dat de criză, să se întrebe unde merge societatea, unde, mer unde merge omul, ce se întâmplă cu mine sau dacă nu cu mine, măcar cu copiii mei, să-și pună astfel de întrebări și să ajungă la un moment dat, dacă nu are credință, la o criză. Așa s-a întâmplat și cu această persoană și cu mulți alți. Ați văzut că și care mulți oameni ajung la o deznădejde și chiar sărșește dramatic de multe ori prin sinucidere. Rămâne o întrebare, ce ar putea face? Și răspunsul la această întrebare este de a ne întoarce din nou asupra sintei Scripturi și să căutăm. Dacă vedem că imperiile și societățile pe care mulți dintre noi le-am trăit, iată trei tipuri aproape de cei care suntem cât de cât de o vârstă relativ tânăr. Vedem că aceste societăți nu au oferit nimic omului, cel puțin din punct de vedere să chiar și în viața aceasta pe Pământ, dar după moarte, chiar nimic. Atunci trebuie să ne întoarcem într-adevăr, asupra Sfintei Scripturi, să vedem. Și ne aducem aminte că în aceste Sfinte Scripturi, Dumnezeu, prin Sfinții Evangheliști, ne vorbește despre o împărăție. Și chiar Evanghelia de astăzi este așa aceea împărăția Lui Dumnezeu a s a cu și vreau să vă spun doar de la Sfântul Evanghelist Matei câteva din astfel de vorbe ale Lui Dumnezeu, ca din lăsa nouă legate de împărăția sa undeva în Sfânta Evanghelie spune așa a s a împărăția Lui Dumnezeu bovului de muștar care este mic poate printre cele mai mici dintre semninte dar care, sărit în pământ, face să crească mai mare decât bulienele din jur, să ajungă copac și în ramurile căreia să se sărășlească păsările. Și atât. În altă parte, spune Mântuitorul așa, asemănătul să împărăția lui Dumnezeu unui boț de aluat, peste care femeia vine și aruncă trei măsuri de făină, îl frământă, el dospește și crește. În altă parte spune Hătuitorul, asemănătul sa împărăția lui Dumnezeu, acelui om care a dat este o comoară. Și când găsește această comoară, se duce și vinde tot ce are, cu țara în unde a găsit-o și stăpânește această comoară. În altă parte spune așa, asemănătul sa împărăția lui Dumnezeu, unui negustor care caută pietre scumpe, și când găsește o piatră de mare preț, vinde totul și cumpără această piatră. În altă parte, visul Ocencioști spune așa, semănatul s-a lui Dumnezeu celor zece fecioare, din care cinci erau nebune, iar cinci erau înțelepte. Și cele nebune și cele dințelepte aveau candele. În schimb, cele înțelepte aveau candele pline cu un de lemn, iar cele înțelepte nu le-aveau candele. Și ele așteptau să intre la nuntă și au ațitit. Și omnat vine mirele și cheamă la nuntă. Și cele care au candele aprinsă sunt primite la mire la nuntă. Și celelalte, când se trezesc fără ulei în candele, bat la ușă și cer mirelui să fie lăsat înăuntru. Dar miele spune, aminzii voastre, nu vă cunosc pe voi. Pune altă parte viselor princiului și asemănatul sau împărăția lui Dumnezeu, împăratului care își face o analiză a sale și își cheamă datornicii și printre ei cheamă cu care avea 10.000 de talanți datorii. Și îl întreabă de ce nu a plătit și dă poruncă ca întreaga familie, ca așa era un obicei în trecut, să fie dată în sclavie. Iar el cade în genunchi și, -și cere care spun unde să-l mai lase. Ca îi va plăti această datorie și ia iartă împăratul. Iar el, când îl prine pe datornicul său, care era datorul cu puțin bani, fin față de datoria sa, îl strânge de gât și cere datoria. Și aflând împăratul, îl cheamă înapoi, îl judecă, spunându-i, eu ți-am iertat atât de mult, nu ai iertat deloc celuilalt. Apoi îl dă pe mâna ca să fie aruncat în temnițe. Evanghelia de astăzi ne vorbește tot de împărăția lui Dumnezeu. Și ne spune așa, asemănatul să a, -a lui Dumnezeu, omului împărat, care a făcut nuntă pentru fiul său. Și a chemat la această nuntă pe invitați, pe nuntași, în slugi. Acești nuntași nu au vrut să vină, i-a chemat iarăși prin alte slugi. Și unul a spus că se duce la țarina sa, altul a spus că se duce la neguțătoria sa și nu poate veni la numărul alții au prins pe slujitori și au omorât. Și atunci s-a împăratul și a spus să meargă la urise, să meargă la străini și să-i cheme pe ei la numără. Iar pe ceilalți se arunce în Întunericul din afară. Iar la această nuntă, iubiți și când stăteau la masă, cei care au fost chemați, iată, dintre cei care n-au fost invitați, vede pe unul împăratul, care nu avea haina de mâncare. Și întreabă, prietene, tu nu ai haina de mună, și acesta tace. Și atunci el de pe mâna slujilor, care leagă de mâini și picioare, și la aruncă în afară, în afară în în afară în acolo unde este scârșire, unde este sfârșiterea din sau unde este durerea unde este plânia. Așa ne se vorbește sunt pe de despre împărăția lui Dumnezeu. Rămână o întrebare: ce este împărăția lui Dumnezeu în visilor și. Ca să le poți să-i spui unui om care este într-o astfel de criză spirituală, trebuie să-i spui să-i oferi ceva în schimb. Și spui, mai dragul meu, societățile în care trăim, acestea pe pământ, nu este adevărata împărăție în care sau pentru care trebuie să luptăm și pentru care trăim. Că, de fapt, noi trăim în această viață pentru a câștiga o altă împărăție. O altă împărăție care este pregătită de Dumnezeu pentru oameni. Și te întreabă, care, cum este această împărăție? Cum este, iubițelor plenicioași? Sfinții spun că această împărăție nu poate fi descrisă. Nu poate fi descrisă în cuvinte. Și într-adevăr, sunt Apostol Pavel, după cum vă aduceți aminte, când a fost răpit la cer de Dumnezeu și când a revenit pe pământ și a scris, a spus că nu știam, că sunt eu, că e că sunt în trup sau în afara trupului, dar ceea ce am văzut, nici ochiul n-a văzut, nici urechea n-a auzit, nici la mintea omului nu s-a suit vreodată și, nesuindu-se, nu poate fi descrisă. În schimb, pentru această împărăție Sfântul Apostol Pavel și-a sacrificat întreaga viață propăvădând Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos și la urma urme a închinat viața Lui Dumnezeu și pentru această împărăție. Și ne-a lăsat nouă scris să luptăm pentru această împărăție. Și într-adevăr, iubițelor crâncioși, nu poate fi descrisă pentru mintea noastră. O putem anticipa uitându-te în jur la toate frumusețile care sunt. La natură, la copaci, la flori, la cer, la stele, la pământ, la om. Vedem, iubițelor crâncioși, câtă măreție, câtă inteligență, câtă frumusețe sunt în toate lucrurile acestea din jur. Știți, iubițelor, când că într-o celulă din corpul uman au, au loc 50 de, de fenomene fizico-chimice odată. Nici o fabrică, cât de complexă ar fi în lume, nu poate să proceseze așa ceva, atât de mult. Și cât de mic este și noi o vedem cu Și atunci, cum nu poți să-ți dai seama de, de dumnezeire și de inteligența care există, de această entitate superioară care este Dumnezeu și împărăția sa? Vedem frumusețea din jur și mai ales vedem prin, sfin, prin sfinți care au trăit credința ortodoxă, bucuria de pe fețele lor care au trăit-o, atingându-se de această împărăție. Sintele evangeli care ne vorbește de împărăție și încep cu aceste cuvinte, asemănatu să împărăția lui Dumnezeu cu, nu ne dă și nu ne poate da un răspuns cum este împărăția lui Dumnezeu, în schimb ne dă altceva și este mult mai important cum se intră în această împărăție și aceasta ne-a lăsat Dumnezeu revelat prin sintele Scripturi cum să ajungem să câștigăm această împărăție și luând fiecare Evanghelie veți afla fiecare ce trebuie să facem să câștigăm această împărăție și ne mai spune un lucru că această împărăție poate să înceapă încă de aici pe pământ grăuntele de muștar care este mic știți ce înseamnă? înseamnă credința care este mică la început în sufletul omului, care poate a fost săvită de părinți prin educație, care poate a fost săvită în om printr-o minune de la Dumnezeu, sau a, fost, sau a ajuns omul să creadă prin puterea minții sale, prin rațiune, gândindu-se și văzând cele din jur. Ea este mică la început, ca un bog de muștar, dar dacă se are grijă de ea, se îngrijește de a crește devine un copac mare în care se a păstele, așa cum spune Sfânta Evanghelie. Și ea crește încă de aici pe pământ, unde? În interiorul și în sufletul lui omului. Și de acolo omul începe să simtă, și să trăiască în Împărăția lui Dumnezeu. Citiți viețile Sfinților și veți vedea, după eforturi mari, îndelungate, cu ajutorul lui Dumnezeu, efortul domnicești, post, rugăciune, lupta împotriva fatimilor, de a nu da voie ca fatimile să ne cuprindă și să devenim robe lor, au dus ca ei să înceapă să simtă pe Iisus Hristos în interiorul lor. Sfintele Taine nu, există, nu, nu sunt altceva decât a lua pe Mântuitor în interiorul nostru. Și unde este Mântuitorul, este împărăția lui Dumnezeu. Și ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu? Sunt apostol, Pavel, ne spune la un moment dat, fraților, Veți recunoaște că aveți Duhul Sfânt când veți face roadele Duhului Sfânt și le spune galatenilor, roada Duhului este mila, pacea, bucuria, îndelunga răbdare, credința, facerea de bine și celelalte pe care le ascultați destul de des la Sfântul Maslu sau când ascultați această epistola a Sfântului Apostol Pavel de Galateni. Atunci când avem lucrurile acestea în interiorul nostru, deja simțim și ne atinge neîmpărăția lui Dumnezeu. Și atunci omul devine fericit. Când el este milostit, când el este blând, când el este bun, când el este iubitor față de aproapele, atunci Dumnezeu se descoperă în interiorul lui și îl simte pe Iisus Hristos aproape. Să știți, iubiților, când și vedem în viețile simților lucrul acesta. Cât de frumos Sfântul Serafim de sarou, când este întrebat de motovilul un ucenic de-al lui, să-i spună ce înseamnă aia să câștigi Duhul Sfânt îl lasă și începe să se roage. Și Motovilor descrie și la un moment dat am văzut fața Sfântului Serafim că a început să stelucească. Zăpada care era în jurul nostru și cădea pe el se topea, o căldură parcă radia din Sfântul Serafim de Sarol, fața lui a devenit transfigurată în tot cum cum s-a întâmplat cu Mântuitorul pe muntele Taborului. O bucurie și o fericire se vedea pe ea că, și o stălucire încât aproape nu l-a mai putut, n-a mai rezistat Motovilor să se uite la el. Și spune mai mult decât atât. Și eu, în interiorul meu, am simțit ceva de nedescris. Deci, ce era Sfântului Serafin să arate cum este lucrarea Duhului Sfânt? Nu putea Sfântul Serafin să-l descrie acea să o descrie această lucrare, ci putea să se roage și doar să simtă motobilor. Și a simțit împărăția lui Dumnezeu. Mergem de multe ori bisericii lui Înceuș la moaște de simți. Ne apropiem și să rătăm oasele sau trupurile neputre de acestor simți și simțim mireasmă care nu este de, de pe pământ, este mireasmă din rai. Mirosim o floare, mirosim un pom, dar când mirosim moaștele sfinților, este altceva și niciodată la fel. Simțim un pic împărăția lui Dumnezeu a proiectă. Citind în facere, în cartea facelor, mai aflăm câteva informații despre o părticică din împărăția lui Dumnezeu, așa cum era în rai atunci când îl Adam. Și astea, iubiți lucrănicioși, începe să se nască în interiorul nostru credința, să ne dăm seama că, de fapt, lumea aceasta este cu adevărat trecătoare, că nu și are nicio valoare, a ne pune înădejdea de în ea și că, într-adevăr, trebuie să lucrăm, să câștigăm o altă împărăție. O altă împărăție în care Dumnezeu este atât de legat de om fiindcă, să putem înțelege, a spus în Evanghelia de astăzi referințe de o nuntă. Știți ce înseamnă nunta? Nunta care o face noi obișnuit. Înseamnă legătura atât de intimă într-un bărbat și o femeie, încât amândoi devin un trup. De aceea folosește Mântuitorul această metaforă cu Tatăl care pregătește nunta pentru Fiul Său, care este Isus Hristos. Și mireasa nu este altă decât Biserica. Biserica asemenea sufletele oamenilor. Iar legătura între Dumnezeu și Biserică este ca într-o până ajunge la contopire. Și acum înțelegem și țintele tani dacă sunt luate cu veniciie, înseamnă de fapt unirea omului cu Isus Hristos și nașterea în interiorul său a împărării Dumnezeu. Evanghelia de astăzi, în schimb, este, dat, ca și alte Evanghelii și alte pericole din Evanghelii, este o istorie pe scurtă a omenirii. De fapt, prin cei care au fost chemați la nuntă, au fost chemați oamenii înainte de legea mozaică și aceștia nu au vrut să asculte. Au dus la minte și au construit temple, cum a fost în Babilon. Au încercat și au mers după, după mintea lor și l-au părăsit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a dat potop și doar pe să l-a trecut prin potop familia sa. Mai târziu le dă lege și iarăși Dumnezeu îi cheamă la această nuntă. Și Evanghelia de astăzi ne spun ce fac. unui neguțător, unul legat de țarină, arătând că învățați poporul evreu și mulți din poporul evreu s-au legat mai mult de lucruri materiale și, cum spunem Mântuitorul în alte Evanghelie, au pus accent mai mult pe lege, pe literă și au uitat conținutul. Vorbește de ei. Iar ceilalți care sunt chemați la nuntă apoi, suntem noi creștini. Dar ne dă și un avertisment Evanghelia de astăzi, că în timp ce noi stăm la această nuntă, Vede că unul nu are haină de mult și s-a rugat afară. Ce înseamnă această haină de nuntă care ne dă nou acces de asta de a trăi împărăția aceasta lui Dumnezeu? Vă să aminte și dintre creștinii care sunteți mai vechi și ați venit mai demult la această mănăstire, vă aduceți aminte când se făceau călugări. Țineți minte cum fratele care stau la soforul, care era pregătit pentru călugărie, era pregătit acolo afară, în fața bisericii, în pridvor, și era îmbrăcat într-o cămașă albă? Vă aduceți aminte cum un călugăr mai în vârstă, îl lua sub sa și l-aducea în timp ce la strână se cânta brațile părintești, deschidele mie, căci viața nebunește mi-a cheltuit un desrânăr și așa mai departe, acea cântare frumoasă. Și cum este adus acela în fața Sfântului Altar este răstignit jos întinzându-și mâinile și, și sus sau preotul care slujește îl întreabă dacă lasă întreaga viață, părinți, prieteni și patim și păcate și tot și își ia aceasta călugărie, vă aduceți mine? Haina aceea era albă, iubiți lor pâncioși, după care el a îmbrat într-o haină neagră care înseamnă că de acum a murit pentru lume pentru ceea ce presupune lumea în sensul de păcate, de patin și că urmează o viață, o răspinire o viață și-au crucea și urmează Mântuitorul Iisus Hristos. Dar haina aceea de la început era albă. Și acea haină albă, iubițelor grincioși, spune tradiția bisericii că în acea haină albă, acoperit cu celelalte negre, trebuie îngropat călugărul. Și acea haină înseamnă, de fapt, viața nouă pe care o încete fără păcate, cu această călugărie este un nou botez și în acest, prin acest nou botez se dă o haină albă pe care trebuie să o dai Mântuitorului Să-L să Tot adică nepăsată de păcat. Țineți minte sau ați văzut botezul de oameni mari, la copiii mici mai dificil un pic, dar și la ei mici vom vedea lucrul acesta. Omul când este adus în fața cristeriței, este afundat după care îi se dă o haină albă în care o primește nașul și este îmbrăcat în acea haină albă, numită haina albă botezului. Îi se dă în mână, tocmai, ca și călugului, o, o lumânare aprinsă. Și această haină a botezului se spune că se va cere la judecată ca să fie nebătată. Copilul nu se poate îmbrăca și este primit într-o pânză albă de către naș, care semnifică tot curăția și ștergea tuturor păcaturilor, inclusiv a păcatului strămoșesc. Aceasta este haina iubiților princioși de nuntă în Împărăția Lui Dumnezeu. Noi suntem slavi. Diavolul ne pune multe piedici de-a lungul vieții și noi ne pătăm haina. Fie cu fata, fie cu gândul, cu cuvântul. Ne pătăm această haină. Și Dumnezeu nu ne-a lăsat așa. Ne-a mai dat un nou botez. Și acest botez se numește Taina Pucăință, care începe cu mărturisirea, după care cu părerea de rău pentru păcatul făcute, și lupta de a nu ne mai face. Aceasta este noul botez, este un botez de lachim, un botez al pocăinței prin care haina aceasta este curățită. Nu ne rămâne decât să folosim această taină, să ne împărtășim cu vrednicie, ca să fim curați, să putem participa la nunta Fiului Lui Dumnezeu, la nunta Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care este Dumnezeul nostru, Dumnezeu cel adevărat și care se l slavă, cinste și nefiniciune în vecii veciilor.